Боюся, в дзвінків. Боюся, що раптом мій Тореодор покличе мене не в бій, а на лівий берег. Все частіше провідую батька. Він дуже слабкий, у нього був інсульт відібрало мову. Тепер перекладачем у нього дружина. Забрала його вже з лікарні, сама доглядає, возить в інвалідному візку. На цій землі головне набутися разом, каже вона, набутися разом. Тінейджер цього року вже студент. На вибори підеш? Питаю без надії на відповідь. Але він, спасибі таки почув мене крізь голоси природи, і вийшов у Рал. А коли вони будуть? 31 жовтня? Так це ж Хелловін. І справді, як же я не подумав ніч на 1 листопада, ніч кошмарів, привидів і всілякої чортівні. Це що, випадковий збіг чи макабричний жарт сатани, призначити вибори на таку дату? Втім, у нас завжди політичний Геловін. Країною правлять привиди минулого. Мехтить червона свитка, рохкають якісь пики. Дорох кодять кості, літає одрубана голова. Гойдаються зашморги у котельнях, на соснах, на ручках холодильників. Налітають рейдери в чорних масках, як чорти з преісподньої. Круки корупції докльовують Україну. Блимають очима з гарбузові голови. Пікірують під склепінням кажани. Літають на мідлах кікімори. Лисої гори не треба, у нас шабаш у Верховній Раді. Тіні минулого хапають за ноги майбутнє. Якийсь диявольський ілюзіон. Перевертні, упері, вовколаки. Як казав, коли Стопана Заливаха, російські біси сплелися з малоросійською чортівнею і віками творять верімію. Карлики діловито обстукують і оплутують сплячу гулівера. То свівтівський гулівер напружив м'язи і розірвав таліпутське талі мутузя. А наш український гулівер, не знаю, чи зможе, надто їх багато, і надто він звик бути оплутаним. Та й спить. Це не народ, сказав мій знайомий лев. Це слухняне бидло. Я його вигнав. Він спокійно встав і пішов. Мене дивує, цей його спокій. Він навіть не образився. Образився я. За те, що мусив його вигнати. Більше він не дзвонить і не приходить. Навіть бажання побачити гламур не змусить його прийти. Гордий, інвертований на постелю. Почуваюся припогано. Вичерпаність страшна. Снилася мати, що вона лежала на землі і невтішно плакала. Ось уже почалися репресії. Тільки за радянських часів воронки під'їжджали вночі, а тепер налітають в день беркути в чорних масках, б'ють, що від у двері, вламуються, проводять обшуки. То наскочили на Києво-Могилянську академію, то хотіли закрити Еру. Тобто не саму Еру, а поки що телеканал. Мені вже обличчя цієї влади, як зашкорубла підошва здоровенного чобота. Вчора брали штурмом приватні двері, Сім'я тримала оборону, вимагаючи ордер. Ордер виявився не на того. Яка різниця? До всіх дійде. Десь навіть пустили натренованих на вибухівку собак. Знайшли тротилову шашку і наркотики. Що підкинули, та й знайшли. Телеведучі прощаються. До нових обшуків у ефірі. Лютує цензура. Власне не цензура, а ті остогидлі всім темники. Годі знайти щось об'єктивне в газетах, чи почути по телебаченню. Хіба що в малому віконечку – Сурду перекладу, де телеведуча розказує правду мовою жестів для глухонімих. Каналу «Чесних новин» взагалі перекрили кисень. Вирубують цілі регіони. Під його логотипом подають фальшиву інформацію. За 17 днів до виборів взагалі хочуть вилучити з ефіру. Позбавили ліцензії на мовлення. А коли вже зарештували банківський рахунок, тятива терпіння урвалася. Канал розпочав голодування. Як ми тоді на граніті з білими пов'язками на головах? Дружина дивиться на них і мало не плаче ми згадуємо самих себе. Журналісти збунтувалися. Телевізійники оголосили бойкот, пишуть заяви про звільнення, протестують, вимагають права на професію. На знак солідарності з каналом чесних новин оголошують велике мовчання. Влада боялася каштанової революції, а сталася журналістська і назріває студентська. Молодь іде по хрещатику і кричить Правди! А то взяли мітли, швабри, віники і метуть вулиці по всіх містах. Хочуть вимести цю владу. Вона брудна. А ще вважали молодь аполітичною. А вони одягли на ноги кайдани і гримлять ними по хрещатику. Взялися за руки і скандують. Разом нас багато. Нас не подолати. Над ними кликочуть помаранчеві прапори. З'явилася молодіжна організація. Називається коротко і ясно «Пора». Бо таки «Пора». Наш гарант, схоже, забезпечив собі наступника і по лінії ненормативної лексики. Навіть по телевізору можна було почути в його численних зустрічах з виборцями, як він старенького вчителя послав на три букви. А що ж тут такого? У нас письменники матюкаються, а йому не можна? Може, це у нього й не лайка? Просто він так говорить. Зовні він чоловік солідний. Кажуть, важкий на руку. Є чутка, що деякі його соратники лежать перебиті. А дехто навіть кастрований. Це ясно, плітки і наклепи. Але ж як не прослухатись до думки його прихильників-земляків? «Ну хорошо, он бандіт», – каже якийсь парінь з міста Шахтарської слави. Ну, он наш бандіт, пойміть!» «А що ж тут, пані, мать, мать перемать От і підняли червону калину. Останній штрих до свого портрета він домалював собі сам, коли на одній велелюдній зустрічі назвав своїх опонентів козлами, що на блатному жаргоні має два значення – і обидва погані. Після чого народ у пориві громадянського обурення, вийшов на вулиці з моральним імперативом. «Ми не казли!» Телеведучі з голубих екранів прощаються вже. До нових тварин в ефірі. Тварини не забарилися. Опозиція вже облаєна оранжевими крисами, а лідер її персонально шкодливим котом Леопольдом. Хоч у нас навіть дошкільнята знають, що кіт Леопольд шкодливим не був, а шкодливими були навпаки миші. Не кажучи вже про таку словесність, як «оранжевий пуч», «оранжевий шабаш», і навіть, що кому ближче оранжевий бардак. У суспільстві назріває вже не просто політична конфронтація, а протистояння цивілізацій. І чомусь різко визначився конфлікт по лінії Схід-Захід, так, наче влада тримала його загашнику до певного часу – Ікс, коли у неї виникне потреба кинути одну частину суспільства на іншу. Схід зображається червоним і прорадянським, Захід – націоналістичним і антиросійським. Ставка робиться – на чорториї людської свідомості. Це ще той політичний геловін. Переламати Україну через коліно, підлити олію вогонь, випустити джина шовінізму з горілчаної пляшки. Політехнологи потирають руки. Усе вдалося. Провладного кандидата на сході зустрічають хлібом сіллю. Московський патріархат молиться за його здоров'я. Йому самому являється Божа мати і благословляє його на президентство. Патріархи Московський і Промосковський. Теж його благословили. Це така давня російська традиція – благословляти на царство. Бравий міністр внутрішніх справ обіцяє пити три дні й три ночі на честь його перемоги. І щоб грантувати цю перемогу, стягає до столиці елітні підрозділи з іменами хижих звірів і птиць, як не барси, то беркути. Зате лідеру опозиції чиняться всілякі перешкоди. То злітну смугу перекопали, літак не міг приземлитися, то заварили ворота в аеропорту. То на міській площі, де він мав виступати, розмістили звіринець. Воно гарчало, вило й скавчало, що, вочевидь, відбивало внутрішній стан місцевої влади. У Донецьку його зустріли свистом, матюками, карикатурами, в осесівській формі. Батько його в'язань нацистських канцобарів,